Udatziak agituan aintzinean egualdetik eta espainiatik etorri xaxoilariek manifestaldia egin zuten peletako kajiketan, xaxoilarik gabe, bipegarik ez lemapean, haurten debekatu haizan zaie beren furgonetak senpereko gunean kokatzea, hurik edo elektrikarik ez dute, maite bizkaita da badu bi urte hemen lan egiten duela. Ez gaude de bat zen kontentzen botagaituzte zegoen kanpalekutik, ordutik, hasi ba, dugu greban, zegoen, gauza bat lortu alizateko leku bat dutxa batzuk ura eta argindar puntu bat beste sostengagarria negura be begira ez dugu horrela jarraitu. Esasoilaria hauek tokikoan eskasegatik eto jarazten dira G.O.A. edo emplegatzailen elkarteak kudeatzen ditu badu 3 urte bipegaren aktore ezberdinen artean lan dela arazoa, baina biper perkinikatuko buru orani durikun naikerri eskasea bada autetxen artean pampiola isola. egin dugu aspaldidanik herriko etxeeri Ducha batzu edo komun batzu edo tokibatzu izaiteko, ala, garbitzeko eta beste. Ez dugu dena besterik aldegiten, errandugu bai guk, bai emezak, bai jeoak guk ere ahalak emanen ditugula, izan ditezen diendeen aldetik edo diruaren aldetik eta hori guzia proposaturik ere ez dugu lortzen aitzinatzia. Enplegatzailean elkarteak ere ulertzen du asoilarian asegea Euskal Irigun elkarkoaren eskudela afera ejan errandigu Frantzua Labin, jeoako kideak. Bada, etukziak eh, berbida egin, gutugu hobetxo uh, gerza horrik egin. eta hartako galdeak egin dugu partikulaa azkigloi uh, uh, bazke hori buruz eta oftan ban gazak uh, gelitu dira ez dira ez dira tztu. Agiskoa ah, da oraininttsoilaria hauak ez direla itzuliko engo urtean panpiolaisola. Gau egun blokatugirara eta sasoilari batzu joaiten ari dira emendik eta etxalde batzuetan ez dugu aterabiderik biPjarren biltzeko. BiPsaileko sasoilarik jakinerazi dute lortu arte eskattu eta koa protestan eta griban txigituko zutela.